і до мене й по дорозі зустрівся йому списник славетний. Ішов от товариша він, який перед тим незадовго з бою вернувся, у коліно поранений гострою міддю, винесли друзі із битви його, лікарям його здавши. Він до намету пішов, вернутись, бажаючи швидше, в бій. До нього звернувся. Тоді земледержець могутній, голос прибравши Тоанта, який Адремона був сином, що в колідоні високім владарив і в цілім плевроні над етолійцями і люди, як Бога його, шанували. І до менею мій, крітян пораднику, де ж ті погрози? Ділись, що трої синам колись так грозили Ахеї!» І до мене тоді Крітян, владар, йому відповідь мовив. «Ото, Анте, ніхто із Ахеїв, наскільки я знаю, в цьому не винен усі, бо ми стійко вміємо битись». Ні малодушним, ніхто не охоплений ляком, ні збою досі ніхто не тікав боягузливо. Мабуть, Кроніду вельми могутньому так до вподоби припало безславну згубу далеко від Аргоса людям наслати ахейським. Але Тоанте, і сам ти був досі душею завзятий, вмів підбадьорити й іншого. Ти, занепалого духом, не підступайся тепер, клич кожного мужа з собою. Відповідь так, Посейдон, йому мовив землі потрясатель, і до менею хай муж той додому уже не поверне строї, хай краще забавою стане собаком той воїн, що утікати б сьогодні із поля посмів бойового. Ну, бо до зброї зі мною ходімо, пора вже до бою нам поспішать, хоч і двоє нас будемо й ми чимсь корисні. Навіть і кволії люди, з'єднавшися, здатні на доблесть, ми ж таки можемо вдвох і сильнішими стати до бою. Мовив це Бог і знов до людської борні повернувся. І до мене й же подавсь до напнутого гарно намету, лати красиві на тіло, надів і вхопивши два списи, кинувсь з намету, подібний, наблискав куту, що кроніон, взявши в долоню свою світлосяйного кинув олімпу. Людям знамення сліпучим вона все освітлює сяйвом. Так у героя, що біг, Мідні лати на грудях блищали, неподалік од намету, молід Маріон йому стрівся, славний супутник його, приходив він мідного списа взяти до нього звернулася і до Менеєва сила. Як це ти тут, Маріоне? товаришу мій прутконогий нащо війну ти покинув? і Січі кривавої поле? Чи не поранений ти і стріли тебе з морює вістря? Чи ти із вістю по мене прийшов, та я й сам не збираюсь тут у наметі сидіти, а йду до кривавого бою?»